Eta historia liburu bat aipatuko dugu, berrikuntza bat naiz eta hor aipatzen dena ez den begia izango dugu. Garai bateko uh, arteari interesatu baita Unai Zubeldia Artsaldeon? Artsaldeon. Berrikuntza hara eiten aldugu, hor eh, pedagogia trezna berri bat, ateratzen baitu ikasek, zuk eh, behat ondu duzuna, 2000 eh, eta behatzean abiatutako lan bat da, sortzi urteko lana da, eta jada aurkezpena ikusion dotik eh, huartzen gira badela lan, bazter guzietatik hartu behar baita, artean historiaz, beraz, ikasleei, eta erakasleei, zuzendu liburu, eta bai, bi liburu dira janen dugu uh, espikatzen dagozu hora Laburski noa zer den azkenian hor aurkestu duzien, na? Ma, ma hasteko proiektua bera ipatzeko uh, aspaldikoa da, baina beste proiektuen artetik ere uh, landu izan den proiektua da ez molde jarraikian bez horrek ere esplikatzen du denbora franko pasatzen dela hortan. Mm. Astapenian bi irakasleren uh, galdea izan zen Uh, behar sentitzen baitzuten, ez baitzen, alako tresnearik, arten historia lantzeko. Eta eta beraz, um, erkar nanean hasi ginen, um, eta zinez, biztan dena Ezkunden Nacionaleko programeetan kokatua izan behar zuen tresna horrek, baina ere, uh, hemengo go Euskal Herriko ondarea hain uh, ere, mundu mailako eta Europako ondareari ere, bainan garantzia handia orre, izan behart zuen horrek hemen go, obrak ere atxamatea Euskarri eta azkenean ara, idea izan da, irudit, iruditegi bat osatzia irudibilduma bat baizik ezta obrak guziak biltzen dituena eta ondotik bat gida bat irakasleak ara, irakasleari zuzendu bazaiona informazioa atxamaten du landuak diren obrez, eta ariketa fitzak ere atxamaten nire hartan. Eta aldi oro, uh, arteginzan eskulanetan edo eramaten aldiren geherduera uh, batzuk ere. Mm Hor, -hmm. uh, gerrantzitsua dena beraz, Frantziako ezkunde nazionalaren uh, Ardatzak segitzen dituen e, liburuak dira hori ezinbestekoa da, baina e, ikashek ere bultzatu izanagatik, or, Euskal Herriari loturiko e, ba, arte obrak hor dira, erdian eta hortik abiatzen da zuen Tresna. Bai, bizten da, Eskunde Nacionalak bere baina eman berdi hola ikasetik atzendiren Tresna guziei, eman berdiela. Eta sorkuntzaren interesa hori zen, non bait, beste naz, uh, Frantzia Mailan badira beste tresna batzuk eta itzulpena egin egintziteken, baina sorkuntzaren interesa hori zen, zinez, hemen gohondarean uh, haintzinea hain tematea. Itzulpena, hori da entesgarria ez da, itzulpe, ez da beste liburu baten itzulpena, osoki sortua da? Hori uh, da. Astapenean beraz irakasleekin eh, erabaki ginuen pixkat ugapide uh, bat edo desmarsa bat, jakiteko pixkat nola eraikia izan behar zentresna hori eta nola barituko zen eta ondotik hoogen eh, arabera edo edukiak osatu ditugu eta ideia zen aski erabile gesa izan zendin. Eh, sare guzietako ikasleek ere balia, balia ditzaten. Uh -huh. uh, irugarren zikloari zuzendutako liburuak dira beraz, or, lehen mailako azken urteak eta kolegioko lehen urteko entzat. Hori da. Uh, laugarren eta bolgarren urteak, beraz, 6-garrenak, edo, 7 bat, 7 bi, eta 6-garrenak, beraz, uh, behatzi hama jamaika urteko ikasleentzat. Zertaz ari gira hor, artearen historiaz ari girelarik, ze garaietan gira eta zer obretaz azkenean? Bueno, Liburu guntan, historia augean antzinatea eta erdiaroa tratatzen dira. Eta garai garaibakotxian, um, sail guzietako arte motak edo lantzia izan da helburua. Um, izaten alda pareta pintura historia augean, izaten alda eskultura, izaten alda uh, eguneroko ahteak deitzen dena, gana edu uh, uh, egunero baliatzen diren objektuak uh, ez dakit, antzinateko olio lampa bat adibidez, izaten alda musika, izaten alda tapiseria, izaten alda ara, mila gauza, entxeratu gira bezain uh, Zabal egiten, eskaintza. Eta, eta zerrek atxementen alda, adibidez, Euskal Herriari loturiko ze horra dituzuak? Lantzen den kapitulu bakotxean, bada, Euskal Herriko bat bederen, adibidez gisa, badira dira, azta kinik pareta pinturak, izaten alda, laoian, Arabako irri hoxan atxeman den zelten eskulturatipi bat, uh, izaten alda... zer horko lukudorrea, izaten alda mauleko gaztelua, loharrekoa, uh, okabe, emengo An, anitz, bai. Eta horrek ez dukentzen gero munduari ere irekitzen dela librua? Bistanda, ideia zen horbilekoa kaipatzia eta gero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 Eta horra, alde guziz, uh, ideia zen gero uh, zabaltzia, mm. ere mundu mailako beste obrai. Azkenean Euskal Herriko historiari ere garantzia bat emaitea ere kertzen duaz? Uh, hemen dira, baina liburuetan ez badira gertzen, beste zeit faltadaz? Bai, ideia da ere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 Bizi godoen eragina edo agerida hemen pasaila gune bat izan dela beti eta eraginak izan direla. Noktasun bat atxekibarimada ere. Pedagogia eh, aipatzen aldala ere eh, bon, ikasle erakasle izberazuzen duaden liburuak dira, baina idutzen zait, autu bat ere egin duzula pedagogia aldetik irudietatik abiatu utzi ikasleari berea egiten eta ondutik bai, irakaslearen laguntzarekin elementu bat zu jautu bat bada ere. Bai, idea zen, um, astapen batean um, irudiak baizik ez ematia ikaslei eta... Eta ez baida gixako zerbait sortzia, edo beden gogo eta zerbait sortzia. Aztapen batean izaten alda sohielik senditzen dutena, edo ze, ze impresio edo sortzen duen obra horrek, eta gero bigarren urratz batian izaten alda nun aurkitzen diren, ze teknika diren, baliatuak, ze nola egiten zuten hori, nork, eta behaz lehen, lehen urratz horretan gogo eta ez da baida gixako zerbait sortzia, Eta hortik ateatzen edo gelditzen diren galdeei jahdesteko gero bigarren urratx batean, ikerketa gisako zerbait uh, sortzia. Izaten da interneten uh, miatu, izaten da ikasle bako txak etxean duena ekarri, zentziklopedia batean, irakasleak prestatzen aldu uh, eskuli burua baliatu, zadibidez dokumentu batzuk prestatzen al ditu Eta ikerketa horren ondutik, uh, Bilan bat edo zarbeite gitea, um, oktako ere badira fitxak um, gidali buruan, bazariketa batzuk ikusteko ze, ikasleik zehatziki duten, zeurartu duten, eta, bueno, eta eta bukatzeko bilantipi bat, um, gara edo, edo landu diren uh, teknika bakots zehatziki duten edo zehatziki behar den. Eta likita praktikoak ere, Eidolice eh, eskuak tindatzen ziren manera lanon muruan, horiek ere egiten al dira. Armando Sapengisha. Lusa Pengisha proposatzen da lantzen den kapitulu bakoitzere artegintzako jarduera bat, non arte ta pintura aipatzen dela eta aipatzen da preski Argentinako las manos zera arpe arpeko obra hori, eta beraz proposatzen da <coughs>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 Artearen historiaz, beraz, pedagogia liburuak, trezna bat, ikazle, efe, justu tera kazle entzat, ikazle izuzendoa biztanda hori baita helburua eta Ipar Euskal Herriko, ikazte txek guzietan, urririk banatzea ere lortu duzien? Bai, e, um, proiektu hori e, EPEK e, diruz laguntzen baitu, eta eskode nazionalak ere, e, ondorioz, en liburu horiek, Banatzen dira, uh, ugerik eh, nahi duten, zera, eikastetxetan. Eh, Hiztenaz, salmentan direla, beraz, edo zein denda honetan, erte demezan? Horri da, eh, atxeman, nahi duenak atxeman drenzake liburu denda batia, no? Ebe huntxa, e bemilesker. Bilesker zuri.